Розвіл 24. Мерія з'являється вчасно. Осінь 1916 року стала тяжкою добою в інглесецькому житті. Одужання пані Блайт тривало повільно. Туга і скорбота були в серці кожного, і кожен намагався приховати це від решти і триматися. Ріола часто сміялася. Сміх цей не міг увести в оману жодного з її рідних. Він був лише на її вустах, але не в серці – Утім, сторонні подейкували, бо цім деякі люди надто вже легко переживають нещастя. А Ірин Говард заявила, що здивована ницістю Ріли Блайт. Вона так одавала, що віддана Волтереві, а тепер їй геть байдуже до його смерті. Ніхто ані разу не бачив, що Бріла пролила бодай сльозу, чи згадала братове ім'я. Вона, очевидячкою, зовсім забула його, бідолашний. Я думала, Волтерова родина сильніше побиватиметься за ним». Я розмовляла про нього з Ріллою на попередніх зборах Молодічного Червоного Христа. Сказала, який він був видатний і відважний, і що без нього життя вже не буде таке, як колись. Ми були друзями. Він розповів мені перші, коли записався до війська. А Ріла тільки і відповіла, наче йшлося про когось чужого. Він був лише одним із відважних канадських солдатів, що пожертвували всім заради своєї вітчизни». «Хотіла б і я вміти приймати все так незворушно, але я інакше, ніж Ріла. Я дуже чутлива і тяжко переживаю біль. Я ніколи не можу цілком оговтатися від нього». Я запитала Ріло, чому вона наносить носить за Волтером. Вона сказала, що її мати не хоче цього. Але в людей є різні думки. «Ріла не носить кольорових суконь, тільки білі», – заперечила Петті Мід. «Її личить білий колір», – значу, що втяла Ірин. У чорнім вона стає зовсім негарна, це ж очевидно, та я не кажу, що діла наносить жалоби саме з цієї причини, проте це дивно. Якби мій брат загинув, я страшенно побувалася б, я не наважилася би надіти щось інше, коли поправді я розчарована рілою Блайт. А я ні. вигукнула віддана Батіміт. Я думаю, що Ріла чудова дівчина. Кілька років тому я справді вважала її надто марнославною щебетухою, але тепер вона змінилася. Певне, більше ніхто в цілім мглені не мав би такої відваги і безкорисливості, як Ріла. Не зміг би так само сумлінно і терпляче робити своє. Наш молодший червоний хрест розпався би уже десятки разів, якби не її тактовність, завзяття і витримка. І ти, Ірин, добре це знаєш. «Я ж наганю Ріле!» – ображено пхинкнула Ірин, округлюючи очі. Я лиш покритикувала її за байдужість, але, напевне, така вже вона вродилася. Звісно, вона природжений керівник і дуже любить усіма розпоряджатися. Такі люди справді потрібні у світі. Тож, Бетті, прошу тебе, не дивися на мене так, наче я сказала щось непоправно жахливе. Я рада визнаю, що Ріла Блайт – утілення усіх чеснот, якщо тебе це втішить. І, звісно, це чеснота – уміти геть холодно ставитися до подій, які зламали би більшість людей. Недовзі дівчата переказала Рілі дещо із цих слів Ірин, та це не діткнуло її так, як колись. Це просто не мало значення, от і все. Життя виявилося надто насиченим. У ньому не лишалося місця хворобливій дріб'язковості. Залишалася обітниця, якою належало дотримувати. Була хатня праця. І впродовж усіх довгих днів і тижнів тієї важкої осені Ріла не відступилася від обов'язку. Новини із фронту були незмінно поганими. Німеччина завдала бідолашній Румунії одної поразки за іншою. «Чужоземці! Чужоземці!» – бурмотіла Сьюзний із сумнівом. «Румунці чи росіяни? Чи хто там є? Вони чужоземці. То як можна бути певними щодо них? Але після Бердена я сподіватимуся. Скажіть ну мені, пані Блайдорогенька, Добруджа, ця річка, гірська гряда чи стан атмосфери?» У листопаді в Сполучених Штатах відбулися президентські вибори, і Сюзен пильно відстежувала їх перебіг, час від часу виправдовуючись за надмірну емоційність власних коментарів. «Пані Блайдорогенька, чи ж думала я колись, що доживу до часу, коли мені буде цікаво, хто там у Янки за президента? Бачите, ніхто не знає, як воно вийде в нашім житті, тож і пишатися нам не слід». 11-го числа Сьюзен довго не лягала спати, буцім то для того, щоб закінчити ще одну пару шкарпеток. Проте вона регулярно телефонувала до кремниці Картера Флега. І коли надійшли перші звістки, буцім обраного г'юза схвильовано, протим в спальню до пані Блайт, де переповіла все пошипки, спинившись у ногах ліжка. «Пані Блайт, дорогенька, я думала, коли ви не спите, вам буде цікаво, хто переміг. Я думаю, це на краще». Може, той г'юз і собі тільки те й робитиме, що писатиме ноти. Але я сподіваюся на зміни. Я ніколи не мала довіри до чоловіків з боками, та неможливо ж одночасно мати все, чого хочеться. Коли не звістка, що президентом усе ж обрано Вілсона, Сьюзен різко змінила курс, щоб вітер оптимізму знов напнув її вітрила. «Кажуть, будь сим кращий знаний дурень, аніж незнаний», бадьоро зауважила вона. «Я не стверджую, що вудро дурень», о, ні. Хоч інколи і видається, на чим він решетом у воді зорі ловить. Та він принаймні добре пошиноти. А про гьюзи ми і того не відаємо. Зважаючи на це, я можу похвалити Янкі. Вони виявили здоровий глузд, і я визнаю це. Кузина Софія хотіла, щоб вони обрали Рузвельта, і страшенно обурилася, що його не було навіть у числі кандидатів. Я і сама хотіла б, щоб він став президентом. Та ми мусимо вірити, що такі речі відбуваються волею проведіння, і довольнатися цим. Хоч я не збагнув, який був задум усевишнього в цій історії з Румунією. Каже це з усім благоволінням. Сьюзен збагнула цей задум. Принаймні, їй так здалося. Коли уряд Асквіта пішов у відставку, а прем'єр-міністром став Ллойд Джордж. «Пані Блайдорогенька, нарешті Ллойд Джордж при Стерні! Я давно молилася про це. Невдовзі ми побачимо благословенні зміни. Для цього і потрібна була румунська катастрофа. Тепер я бачу це, хоч досі і не розуміла. Більше не буде ніяких вагань. Тепер ми вже однаково, що виграли війну. Я певна, і немає значення, захоплять Бухарест чи ні. Центральні держави захопили Бухарест, і Німеччина виступила з мирними пропозиціями. Сюзен презирливо відмовилася навіть слухати їх. ж президент Вілсон надіслав усім урядам своє славетне грудневе звернення, Сюзен вибухнула гнівним сарказмом. Вочевидь, Вілсон хоче бути миротворцем – Спершу Генрі Форд намагався, а тепер цей. «Та мир здобувають не чорнилом водру, можеш бути певен», – сказала вона, звертаючись до безталанного президента з кухоного вікна, що виглядало у бік Сполучених Штатів. Ллойд Джордж у своїй відповіді пояснить що щодо чого, а ти залиш собі ті нудні ноти, та й заощадиш на поштових витратах. «Шкода, що президент Вілсон не чує вас, Юзен», – лукаво мовила Ріла. Так, Ріла, дорогенька, шкода, що ніхто не може дати йому слушної поради. Бо дай між тих республіканців і демократів, відрубала Сюзен. Не спагнує різниці між ними, бо політика Янки – це така загадка, якою я не можу розв'язати, хай як намагаюся. Та очевидно, похитала головою Сьюзен, усі вони одним миром мазані. Добре, що Різво вже позаду, писала Ріла в щоденнику останнього штормового грудневого тижня. Ми дуже боялися його. Це було перше різдво після курсилета. Але на обід у гості прийшли мере діти. Ніхто не вдавав радості і веселощів. Ми просто трималися спокійно та дружньо, і це помагало. А потім я так полегшено відітхнула, що Джимс удужав, аж майже зраділа. Але тільки майже. Не знаю, чи зможу я колись радіти із чогось на справжки. Здається, радість убитила мені. Убита тією школою, що пронизала серце Волтера. Можливо, колись у душі моїй зродиться нова радість. Але тієї, давньої, там більше ніколи не буде. Зима цього року почалася страшенно рано. За 10 днів до Різдва була сильна буря. Принаймні, ми вважали її сильною, не знаючи, що то лише прелюдія до справжньої бурі. Наступного дня сяяло сонце. Інглсайт і долина Райдух були пригарні. Усі дерева стояли засніжені, а в летенські кучугури набули химерних скульптурних форм попід різцем північно-східного вітру. Мама з татом поїхали в Еймуллі. Тато вважав, що мамі потрібно перепочити, і ще вони хотіли провідати сердечно тітоньку Діано. Її син Джек нещодавно був дуже серйозно поранений. Ми зі Сьюзен лишилися вдома самі. Тато хотів повернутися вже на завтра та повернувся аж через тиждень. Тієї ночі знову зірвалася сніговиця – Мело чотири дні, без перестанку. То була перша така затяжна і люта буря на острові принца Едварда за багато-багато років. Усе геть розладналося, дороги були заметані, поїзди застрягали в снігах, і телефонний зв'язок урвався. А Джимс захворів. Коли мама з татом поїхала, він уже був застуджений, І ще два дні йому тільки гіршило. Але я не боялася серйозних наслідків. Я навіть не вимірювала йому температури і не можу простити собі такого недбальства. А все через те, що тоді я втомилася і підупала на вірі. Мами не було, тож я дозволила собі виявити справжній свій настрій. Мені набридло триматися і одавати несхитно, відважну дівчину. Кілька днів я проплакала в ліжку, сховавши лице в подушках. Я занедбала Джеймса. Це мерзана правда. Я молодушно зрадила обітницю, яку дала Волтерові, і якби Джимс помер, я не пробачила б собі цього. Третьої ночі після татового від'їзду Джимсові раптом погіршило, страхітливо погіршило. І так несподівано. Ми зі Сьюзен були зовсім самі. Гертруда не могла повернутися з лопричі через бурю. Спершим ми не тривожилися. Джимс уже кілька разів мав круп. І досі ми з Юзен та Морганом добре давали з ним раду. Проте вже невдовзі ми страшенно перелякалися. «Я ще не бачила такого крупу», – сказала Сьюзен. «Я ж надто пісно збагнула, що це за круп. Незвичайний, не справжній, як називають його лікарі, а справжній, смертельно небезпечний». А тато поїхав, і найближчий лікар був аж у лобриджі. Телефони не працювали, і крізь замети тієї ночі не пробулася б ані людина, ні кінь. Маленький Джимс відважно бився за життя – а ми зі Сюзен випробували всі засоби, які згадали чи знайшли в татових довідниках. Проте йому тільки гіршало. Я не могла бачити і чути, як він страждає. Джим хрипко хапав ротом повітря. «Бідолашне малятко, личко йому жахливо посиніло, і він так зболено дивився і вимахував рученятами, наче благав допомогти йому. Зненацька я подумала, що так, мабуть, почувалися хлопці на фронті після газової атаки». І ця думка мучила мене посеред усього страху за Джимса, а в горлочку в нього росла і міцніла фатальна плівка, і він не міг викошляти її. О, я замалим не споживала. Доти я і не розуміла, як люблю це дитя, і я почувалася геть безпорадною. А потім Сьюзен зневірилася. Ми не врятуємо його. Ох, чому ж твого татка немає? Поглянь на нього. Біднятко, мала, я не знаю, що вдіяти. Я глянула на Джимса, і мені здалося, що він умирає. Сьюзен узяла його на руки, щоб йому було легше дихати. Проте видавалося, наче він уже зовсім не дихає. Мій маленький хлопчик із пуститливим личком і прегарними гримасками задихався, і я не могла помогти йому. У вічаї я пожбурила долі гарячу припарку. Чим би вона зарадила? Джимс умирав, і все через мене. Я не подбала про нього як слід. І тоді, об одинадцятій вечора, хтось подзвонив у двері. Ох, який то був дзвоник. Він гремотів по всьому домі, заглушуючи ревище бурі. Сюзен не могла спуститися, їй страшно було вкласти Джимса знову в колиску, а я пішла до передпокою і на мить зупинилася, бо мене раптом охопив безглуздий жах. Я пригадала моторошну історію, що її чула колись від Гертруди. Якось її тітка лишилася вдома сама із з хворим чоловіком, аж ось прилунав стукид у двері. Вона пішла і відчинила їх, та на порозі не було нікого, принаймні нікого видимого. Та щойно вона відчинила двері, холодний вітер майнув попри неї просто нагору, хоч то був дуже теплий літній вечір. Потім вона почула крик і кинулася туди, а чоловік її був уже мертвий. «Опісля того, як каже Гертруда, вона завжди вважала, що, відчинивши двері, пустила в дім смерть. Звісно, я була дурна, що так не лякалася, але причмелена і виснажена я боялася відчиняти, а нуж, як за тими дверима, справді стоятиме смерть. Потім я згадала, що не маю часу, що не можна вигадувати такого. Кинулася до дверей і відчинила їх. Холодний вітер справді втерся в передпокій, сповнивши його сніговим вихором». Утім, на порозі стояла істота із плоті і крові – Мері Ванс. уся з ніг до голови обліплена снігом. І принесла вона із собою не смерть, а життя, хоча в тому я ще не знала про це, а лише втупилася в неї. «Ні, не прогнали мене», – вишкрилася вона, заходячи і зачиняючи двері. «Два дні тому прийшла я до Картера Флега та так і застрягла, як сніговиця знялася». А нині стара Ебі Флег мене вже геть розрятувала, то я собі надумала піти до вас. Гадала дійду, бо тут коротко. А й те непросто було. Раз уже думала, що зі снігу не вилізу. Жахлива нічка, еге. Ага. Я отямилася і згадала, що може негайно мчати на гору. Швидко пояснивши Мері, що в нас діється, я покинула її саму обтрушуватися від снігу. А на горі виявила, що попередній спазм у Джимса минув, проте він уже опинився в лищатах нового. Я могла тільки стогнати і плакати. О, як мені соромно згадувати про це нині. А втім, що я мала робити? Ми випробували все, що знали. Аж тут у себе за спиною я почула голос Мері Ванс. Та ж дитя помирає. Я озирнулася на неї. Хіба я не знала, що він помирає? Мій маленький Джемс. В тієї миті я могла б викнути Мері Ванс у вікно. Чи за поріг куди завгодно, вона стояла спокійно і самовдоволена, дивлячись тими своїми химерними білозорими очима на Джимса, мовна не дуже кошеня. Я ніколи не любила Марі Ванс, але тоді я просто ненавиділа її. «Ми вже все випробували», – без силу, мовила нещасна Сюзен, «Та це не звичайний круп». «Ні, це дефтеритний круп», – жваво сказала Марі, хапаючи фартух. «І часу не лишається, але я знаю, що робити». Як я ще мешкала на тім боці Затоки, у пані Вайлі, то вмер був син Віла Крофорда, теж від дифтеретного групу, хоч його гляділи двоє лікарів. А про це почула стара тітонька Крістіна МакАлістер. Вона була мене відживила, коли я вмирала від пневмонії. Вона знає чудеса творила. Жоден лікар і нігтя її був не варт. Тепер таких немає. Скажу вам по правді... То вона сказала пані Вайлі, що могла би зцілити малого одним давнім засобом, що знає від бабці, і розповіла про нього, а я вже ні словечки не забула. Така у мене пам'ять, видатна. Лежить у ній щось, та й лежить, аж доки придасться. «Сюзен, є в домі сірка?» Так, у нас була сірка. Сюзен пішла з мері в кухню, щоб відшукати її, а я тримала Джимса на руках. Я не мала жодної надії, ані найменшої». Марія змогла собі пишатися і вихвалятися, як завжди, та я не вірила, бо цим якийсь цілющий бабусин засіб міг урятувати чимся. Аж тут вона вернулася, пов'язала на обличчя клапи супкою фланелі, а в руках у неї була кухонна бляшанка для трісок. Тепер там лежало гаряче вугілля. Глядино, сказала вона хвальковито, – «я ще ніколи цього не робила, та навіть коли і не поможе, дитя вам однаково вмре. Вона сипанула ложку сірки на вугілля, схопила Джемса і перевернула обличчям униз над чорним, ядучим димом. «Не знаю, чому я не кинулася і не вихопала його в неї з рук». Сьюзен каже, що так судилися про «І це очевидно правда, бо я чомусь була нездатна поворухнутися. Вона і собі дивилася на Мері з порогу, мов зацепеніла. Джемс крутився у великих, дуже вправних руках Мері. «О, так, вона вправна». Хрипів і душився, хрипів і душився. Я думала, що вона закатрупить малого. А тоді раптом, за кілька хвилин, що здалися мені годиною, він викашляв плівку, яка вбивала його. Мері перевернула Джимса і поклала на спину в кулиску. Він був плітий, наче мармур. Із карих очей йому рясно лилися сльози. Та личко вже не виглядало богряно синім І він цілком вільно дихав. Хвацько, ге? Весело, мовила Мері, я і гадки не мала, що з того вийти, але наважилася. Прокіптюжуємо ще горлянку, раз ще двічі, щоб убити всіх мікробів. Та бач, тепер він оклихає. Джимс одразу заснув. То був справжній сон, а не кома, як я з спершу. Мері прокіптюжила його ще двічі за ніч, і на ранок горло в нього було чисте, а температура нормальна. Я пересвічилася в цьому і озернулася на Мері Ванс. Вона сиділа на канапі і настановляла Сьюзен щодо якоїсь справи, у якій Сьюзен, напевно, тямала в сорок разів краще за Мері. Та мені було байдуже, як вона вихваляється і які вказівки дає іншим. Вона мала право на це, адже Мері зробила те, на що я ніколи не зважилася би, і врятувала Джимсе від страхітливої смерті. Тепер не мало значення, що колись вона гнала мене вулицею із сушеною трісткою в руках – не мало значення, що після танців на маяку вона лишила товстий шар гусячого смальцю на моїй романтичній мрії. Не мало значення, що вона вважає себе найрозумнішою у світі. Я знала, що вже ніколи не матиму не приїзд до Мері Ванс. Я підійшла до неї і поцілувала. «Чого ти?» – здивувалася вона. «Нічого. Просто, Мері, я така тобі вдячна». «Еге ж, маю за що подякувати. У вас би умерло дитя на руках, якби я не нагодилася», – мовила Мері, аж сяючи самоудоволення. Вона приготувала смачнючий сніданок для мене та Сьюзен і змусила з'їсти його, а тоді ще два дні ганяла нас, мов телят, за висловом Сьюзен, аж поки дороги розчистили і вона змогла податися додому. Доте Джимс майже зовсім одужав і повернувся тато. Він мовчки вислухав нашу оповідь. Зазвичай не неважливо ставиться до так званих бабських забобонів, тож підсміхнувся і відповів, «Тепер Маріванс, Ванс очевидно гадатиме, що я радитимуся з нею у всіх складних випадках». Отож, Гріздво нам випало легше, ніж я боялася, а невдовзі буде Новий рік. І ми все ще чекаємо великого наступу, що покладе край війні». А понеділкові вже тупікає ревматизм. Усе через холодні ночі. Але він і собі тримається. І Шерлі без перестанку читає про подвиги асів. О, 1917 Що ти принесеш? Росіл 25. Шерлі йде на фронт. «Ні, Вудро, миру без перемоги не буде», – мовила Сьюзан люто, проштрикуючи в'язальною спицею ім'я американського президента в газетній колонці – «Ми, канадці, хочемо здобути і мир, і перемогу, а ти собі, Вудро, можеш удовольнитися миром без перемоги». І Сьюзен подалася спати, тішачись у що здолала президента в суперечці. Та вже за кілька днів вона розчервоніла від хвилювання, прибігла в кімнату до Н. «Пані Плай, знаєте що?» Надійшла телеграма із Шарлотауна. Буцім Вудро таки прогнав німецького посла зі Штатів. Це однаково, що оголосити війну. Тож я починаю думати, що байдуже, яка у вудро голова, у душі він непоганий чоловік, і реквізує трохи цукру, щоб відсвяткувати цю подію ірисками попри всі стогони департаменту продовольства. Я знала, що ця історія з підводними човнами спричинить перелом. Я так і сказала козен Софії, коли вона заявила, що це початок кінця союзних держав. Тільки щоб Лікар Блайт не чув про іриски Сьюзен. Усміхнулася Ен. «Ви знаєте, він установив для нас чіткі правила згідно з новою урядовою політикою економії». «А вже ж, пані Блайдорогенька, чоловік мусить бути господарем у власному домі, а жінки – коритися його настановам. «Я тішу себе сподіванням, що вже навчилася, як слід економізувати». Віднедавна Сьюзен почала вживати деякі німецькі терміни. «І це лунало невимовно смішно». Та час від часу можна і дозволити собі поступку, якщо тільки трохи зметикувати. Позавчора Ширлі казав, як хотів би поїсти моїх ірисок. Ірисок Маркіс Юзен, так він назвав їх, а я відповіла. Щойно буде перша перемога, яку належатиме відситкувати, я приготую тобі іриски. Я вважаю, що ця звістка дорівнює перемозі, а пан лікар Блайт не розсердиться, як не дізнається. Не картайтеся, пані Блайт, дорогенька бо я візьму на себе всю відповідальність. Сьюзен безсоромно розпещувала Шерлі тієї зими, що п'ятниці, коли він повертався додому із семінарії, готувала всі його улюблені страви, якщо тільки могла вмовити лікара Плайта, чи зробити це тайкома, і поторала всім його забаганка. Хоча з усіма іншими вона невпинно говорила про війну, у розмовах із Ширлі чи в його присутності Сюзен ніколи про неї не згадувала і невідривно стежила за ним, наче кицька за мишею. А коли розпочався і продовжився відступ німецьких військ від Бапунського клину, радість Сьюзен мала в собі дещо більше, глибше, дещо таке, чого вона жодного разу не посміла проказати в голос. Так, безсумнівно, уже незабаром кінець війни. Тепер уже скоро. Перш ніж хтось іще... Піду на фронт. «Нарешті ми переможемо. Німці вже тікають», – вихвалялася вона. Сполучені Штати оголосили війну. Я завжди знала, що вони це зроблять, попри весь талант вудру базарої теноти. І нарешті ви побачите, як упевнено стануть вони добою. Ці, коли візьмуться, то зроблять рішуче і на славу. Та і німці вже тікають. «У Штатів добрі наміри», – простогнала козена Софія, – але їхня рішучість не поможе їм дістатися лінії фронту до літа, коли союзні війська всі вже вигибнуть. Німці заманюють їх у пастку та й квит. Той їхній Саймонс каже, що відступ німців – це безвихід для союзників. «Той їхній Саймонс уже балакав всі мішки в гречаної вовни», – відрубала Сьюзен. «Мені до його думки байдуже, поки Ллойд Джордж – прем'єр-міністр Англії. Він не тих, хто дасть себе обдурити, будь певна». «Хай там як, мені здається, що нині все добре». Сполучені Штати оголосили війну. «Ми знову взяли Кут і Багдад. І я не здивуюся, якщо вже в червні війська Атланти візьмуть Берлін. І росіяни теж, відколи вони скинули царя. Ото, я думаю, не злева не попрацювали». «Час покаже», – відповіла козина Софія. Що, напевне, розсердилося би, якби хтось сказав їй, що вона радше побачить Сьюзен розвінченою привидицею, аніж успішне повалення тиранії чи навіть марш союзників на Унтерден Лінден. Проте нещастя росіян були невидимі Софії Крофорд, а ця нестерпна оптимістична Сьюзен лишалася вічним більмом на оці. А в цю самісніку мить Шерлі, що сидів на краєчку стола у вітальні, бовтаючи ногами, смаглявий, родуватий, міцний і здоровий хлопчина, спокійно сказав «Мамо, тато, у понеділок мені виповнилося 18, ви не вважаєте, що і я маю піти на фронт?» Пополотніла мати глянула на нього. «Двоє моїх синів пішли, один ніколи не повернеться. Невже я мушу принести в жертву і тебе, Шерлі?» Споконвічний плач. Йосипа нема. І Симона нема. А тепер він і Амина заберете. Як матері в цю велику війну луною повторювали стогін біблійного патріарха, що прозвучав так багато століть тому. Ви ж не хочете, щоб я ганепно ухилявся, мама? Я можу піти в авіацію. Що ви скажете, тато? Руки лікаря Блайта тремтіли, доки він загортав у папір порошки від ревматизму для Ебі Флех. Він знав, що ця мить наближається, проте виявився не готовий до неї. Тепер він поволі відповідав, я не стримуватиму тебе від виконання того, що ти вважаєш своїм обов'язком, але ти не повинен іти на фронт без материної згоди. Шерлі більше нічого не сказав. Він був небагатослівним хлопцем. Ен також нічого не сказала в Вона думала про могилку маленької Джойс на старім цвинтарі по той бік затоки. Маленької Джойс, котра, якби вижила, була би тепер дорослою жінкою. Про білий хрест у далекій Франції та прекрасні сірі очі хлопчика, якому вона сама дала перші уроки обов'язку і відданості, Про Джема в жахливих шансах. Про Ненді та Ріло, які тільки і могли ще чекати. Чекати, чекати, доки минають золоті дні юності. Вона думала, чи зможе витримати нову муку. Їй здавалося, що не зможе. Вона безсумнівно віддала війні вже достатньо. Однак того ж вечора вона сказала Шерлі, що відпускає його. Сюзен довідалася не одразу, аж за кілька днів, коли сам Шерлі зайшов до неї на кухню в уніформі пілота. Вона не плакала і не нарікала, як тоді, коли на фронт ішли Джем і Волтер, а лише мовила із кам'яним обличчям Отче, тебе теж забирають? Забирають? Ні, Сюзен, я йду сам. Я повинен. Сьюзен сіла при столі, схрела на груді старе руки, щоб огумувати тремтіння пальців, зморшкуватих і покручених у після років неостаної праці задля юних мешканців Інглесайду, і відповіла так, ти повинен іти. Досі я не розуміла, чому так має бути, але тепер розумію. Ви молочина, Сьюзен, мовив Шерлі. Він тішився, що Сьюзен прийняла ці новини спокійно, бо ж не згірше за решту хлопців боявся сцен. Він подався до себе, весело висвистуючи, Та коли через півгодини бліда Енн Блайт зайшла на кухню, Сьюзен досі ще сиділа при столі. «Пані Блайт, дорогенька», – мовила Сьюзен, зізнаючись у тому, у чому досі не дозволила б собі зізнатися, – «я почуваюся дуже старою». «Джем і Волтер були ваші, але Шерлі – мій, і мені нестерпно думати, що він полетить, а його машина розіб'ється». І його тіло буде мертве і поламане, його маленьке тільце, яке я нянчала і пестила, коли він був немовлям. Сюзен, замовкніть, скрикнула Ен. О, пані Бледорогенько, пробачте мені, я не повинна була казати це вголос. Часом я забуваю, що постановила бути героїнею. Це це трохи вибуло мене з колії, але я триматимуся. Та якщо за кілька днів мені не вдасться якась страва. «Надіюся, ви зглянетеся на мене». Принаймні, додала нещасна Сьюзен, видушуючи із себе похмуру усмішку в розпашливій намаганні підтримати розгублений дух. «Принаймні, служба в авіації – то чиста праця. Він не буде так бруднитися, як неодмінно забруднив себе в шанцях. І це добре. Він завжди був охайним дитям». І Шерлі пішов на фронт. Не сяючи в очікуванні славної пригоди, як Джем, не сполем'яв жертовності в душі, як Волтер – але в несхитному, діловому настрої людини, чия справа, хай яка брудна і неприємна, мусить бути зроблена. Він поцілував С'юзен уперше, відколи йому виповнилося п'ять років, і сказав «Бувайте, С'юзен». «Мамо С'юзен, мій хлопчику, смаглявий хлопчику», – мовила С'юзен. «Цікаво», – гірко думала вона, дивлячись на смутне лице лікаря Блайте. Чи ти пригадуєш, як відшмагав його раз у дитинстві? Добре, що на моєму сумління такого нема. Лікар Плайт не пам'ятав того давнього покарання. Та перш ніж на діти Капелюха, щоб іти за викликами до хворих, він якусь мить постояв у великій вітальні, колись дзвінки від дитячого сміху. Наш останній син, останній син, сказав він уголос, добрий, сильний, розумний хлопець. Завжди нагадував мого батька. Мабуть, я мушу пишатися тим, що він хотів піти на фронт. Я пишався, коли йшов джем. І Волтер. Але ось дім наш лишиться нам порожній. Я так гадаю лікарю, мовив того дня старий Сенді з Верхнього Глена, що нині ваш дім здасться вам дуже великим. Ця дивна фраза горянина Сенді вразила лікаря Плайта своєю точністю. Того вечора Інглесайт справді здавався дуже великим і порожнім, хоча Шерлі був відсутній цілу зиму, окрім вихідних, і навіть у дому лишався тихим і непримітним. Невже тому, що він був останнім із хлопців, у батьківськім домі його від'їзд лишив по собі цю страшну порожнечу, таку велику, що кожна кімната здавалася покинутою, що навіть дерева неподалік на галявині мовби втішали одне одного ніжними дотиками свіжих бруньок сумно міркуючи про те, що втратила останнього із хлопчиків, які в дитинстві бавилися у їхній тіні. Сьюзен невтомно працювала, весь день аж до самої ночі. Потім вона накрутила кухонного годинника, вигнала дока на двір, і то зовсім лагідно, і спинилася на порозі, озираючи глен, що лежав непорушний у примарно-стріблясному сяві молодого місяця. Проте С'юзен не бачила добре знаної гавані і пагорбів. Перед очима в неї стояв табір авіаційних військ у Кінспорті, де тієї ночі був Шерлі. «Він назвав мене маму С'юзен», – мірковала вона. От усі наші хлопці і пішли – Джем, Джері, Волтер, Шерлі і Карл. І жодного з них не довелося змушувати до цього, отже ми маємо право пишатися. Але гордість, – скрушно зітхнула вона – Гордість невелика втіха, марно і заперечувати це. Місяць спірнув у темну хмару на заході, Глен огорнула непроглядна тінь, а за тисячі миль від нього канадські воїни, живі і померлі, узяли війміріш. Війміріш – назва, вписана золотом і багрянцем у канадський літопис Великої війни. Британці не подужали взяти його, і французи так само, сказав полонений німецький солдат. «Ви, канадці, дурні, бо не знаєте, що неможливо взяти». Проте дурні взяли його і сплатили за це високу ціну. Джарі Мердіт був тяжко поранений упродовж цієї битви. Пострілом у спину, як було сказано в телеграмі. «Бідолашна Нен», – зітхнула пані Блайт, почувши цю звістку. Вона згадала власне щасливе дівоцтво в стареньких зелених дахах. Дівоцтво, не затьмарене жахливою трагедією – «Як же мусять потерпати дівчата нинішнього покоління?» Через два тижні, коли Нен повернулася на канікули з Редмонду, обличчя її виявляло все, що вона пережила тими днями. Джон Мердіт раптом і сам не постарів. Фейт не приїхала до Глена. Вона вже плевла через Атлантику в складі одного з добровольчих медичних загонів. Ді благала батька відпустити її також, але той пояснив, що не дасть на це згоди через материне здоров'я. Отож, після короткого візиту додому, Ді знову стала до праці в Кінспурському осередку Червоного Христа. У потаємних закутках долини Райдох розквітли проліски. Ріла чекала їхньої появи. Колись їх приносив мамі Джем, потім опісля його від'їзду до Волтер. А торік їх відшукував Ширлі. Тепер, як гадала собі Ріла, настав її час посісти місце братів. Та якось надвечір, доки вона ще встигла знайти, бодай, одну квітку, в Інглсайт прийшов Брюс Мередіт з ніжно-рожевим букетиком у руках. Продибавши сходами на терасу, він поклав його на коліна Ен. «Бо Шерлі поїхав і не може», – пояснив він у своїй звичній насуплено-сурмізловій манері. «І ти згадав про це, маленький», – мовила пані Блайд. Воста її тремтіли. Коли вона дивилася на чорнявого працятковатого хлопчика, що стояв перед нею, заклавши руки в кишені. «Нині я написав Джему, хай не хвилюється, що ви залишитеся без пролізків, бо я все зроблю», серйозно відповів Брюс. І ще написав, що зовсім невдовзі мені буде вже 10 років, а тоді скоро виповниться і 18, і я приїду і поможу йому битися, щоб він міг перепочити вдома, доки я зміню його на війні». «І Джері я теж написав. Знаєте, він уже видужує». «Справді? Ви мали від нього звістку?» «Так, сьогодні надійшов лист, і мама прочитала, що він тепер не помре». «О, слава Богу!» – прошепотіла Енн. Брюс допитливо поглянув на неї. «І тато сказав те саме, коли я розповів йому». «А я теж сказав так тоді, коли пес пана Міда не вбив мого тигрика, бо він страшенно трусив його». А тато глянув суворо і відповів, що не можна казати так про кота. Але я не розумію, чому. «Пані Блайт, я був дуже радий, і я знаю, що це саме Бог орятував мені тигрика. Бо пес пана Міда має такі велетенські щелепи, я думав, що він розшматує його. То чого ж не можна дякувати Богові?» «Мабуть», – замислено пропустив Брюс. «Я сказав це аж надто голосно, бо я був дуже щасливий, коли побачив, що тигрик живий». Я майже викрикнув ці слова, пані Блайд, а якби я сказав їх тихцем, як ви і тато, це було б можна. А знаєте, пані Блайд? тихцем мовив Брюс, посуваючись ближче до Н. Що я зробив би з кайзером, якби міг. Що, синку? Норман різ сказав сьогодні в школі, що припнув би кайзера до дерева і спусти на нього собак, серйозно промовив Брюс. А Емелі Флег казала, що посудовила б його в клітку і штрикала чимось гострим. І всі казали таке. Але я, пані Блайт, брюс витяг квадратну долоньку з кишені і поклав на коліно Ен. Я обернув би Кайзера на доброго чоловіка. На дуже доброго, якби міг. От як я вчинив би. Ви не думайте, пані Блайт, що це буде для нього найпоганіша кара з усіх? Бігме, дитино, мовила Сьюзен. «Чому ти вважаєш, то буде кара для цього нелюда?» «Невже ви не розумієте?» – відказав Брюс, глядячи просто на Сьюзен чорними очима із синім вилиском. «Якби його зробити добрим чоловіком, він зрозумів би, скільки лиха накоїв, і дуже кортався би, і від цього почувався б найнещасливішим у житті. Йому було б дуже погано, і так було б до віку. Так». Брюс непохитно стиснув кулачки і упевнено кивнув головою. Я обернув би Кайзера на доброго чоловіка. І він сам таки заслужив. Розділ 26. С'юзен вислуховує освічення. на гленом Святої Марії линув аероплан. Линув, мов велетенський птах, у сріблясто-жовтавім небі. Таким яснім і чистим після вітру, що воно здавалося безмежним простором свободи. Невеличкий гурт людей, стоячи на Іглесецькому ріжку, провів його за поглядами. Хоча того літа аероплани перетворилися на звичне явище. Досі Сьюзен трепетно хвилювалася, споглядаючи їх. А нож, як це Ширлі, вилетів зі свого тренувального табору в Кінспорті і тепер шаряє хмарами над островом. Але нині Ширлі вже відрядили в Європу, тож Сьюзен не вельми цікавилася цим аеропланом та його пілотом а проте глянула на нього із благовоління. «Цікаво, пані Блайторгенька», – замислилася вона. «Що сказали б наші старі, які лежать там на цвинтарі, якби могли підвестися з могил і застати таке? Я певна, що мій батько не схвалив би аеропланів. Він бо взагалі не любив модних нововведень». Навіть косарки не захотів купити і до самої смерті жав жито звичайним серпом. Він завжди казав, що «Було добре для діда», то добре і для мене. Надіюся, то не буде непуштиво з мого боку сказати, що він помилявся щодо косарки, Та аеропланів я і сама не схвалюю, хоч і розумію, що їхню появу спричинила воєнна потреба. Якби Всевишній хотів, щоб ми вміли літати, то дав би нам крила, а як не дав, отже ми мусимо стояти ногами на твердій землі. Принаймні вам, пані Блайдорогенька, не доведеться вздріти, як я швендяю світом аероплані. «Та ви ж не відмовитися пошвендяти в татому автомобілі, коли його привезуть, правда, Сьюзен?» – лукаво звали Серіла. «І жодному автомобілі я не довірю своїй старі кості», – урвала Сьюзен. «Та я дивлюся на них інакше, ніж деякі вузьколобі люди. Місяць із баками закликає до відставки уряду, бо той узагалі допустив їх на наш острів. Подейкують, щойно він побачить автомобіль, то весь аж мов скипає. Днями один з них їхав бічною дорогою, попри його пшеничне поле. То Місяць вихопався з паркана і став з вилами просто посеред шляху. Чоловік у машині виявився якимось торговим агентом, а Місяць не зносить торгових агентів ще гірше, ніж автомобілі. Отож машина мусила зупинитися, бо його ніяк було оминути. Не міг же водій приїхати просто по ньому. Тоді Місяць із баками потрусив вилами і закричав, «Ки ж звідси зі своєю чортовою машиною, бо я заколю тебе!» Вірте чи ні, пані Блайдорогенька, а бідолашний агент мусив їхати задом до Лобрицької дороги, а то ледь не ціла миля. Місяць гнав його невідступно, трусячи волами. «Пані Блайдорогенька, я вважаю, що це нерозважлива поведінка!» «Та все ж», – зітхнула Сюзен, «і з цими автомобілями і аеропланами наш острів уже не той, який був колись». Аероплан шаряв, пірнав, кружляв і знову ширяв, аж поки далекою цяткою зник за темними призахідними пагорбами. З могутніми крильми, не наче ті, які орла Фіванського підносять. Величний непохитно він летітиме небесним полем кришталеву просень, замріяно процитувала пані Блайт. «Я думаю, – мовила пана Олівер, чи стане людство щасливішим з появою аеропланів? Мені здається, що загальна сума людського щастя лишається незмінна впродовж століть, хай як різниться його розподіл, і що всі численні винаходи ані збільшують, ані применшують його. Так чи так, царство Боже всередині вас, мовив пан Мердіт, проведжаючи поглядом цятку, що символізувала найновішу з перемог людства в споконвічній боротьбі за прогрес. Воно не залежить від матеріальних досягнень та здобутків. «І все ж, аероплан – то дивовижна річ», – сказав лікарблайт. Людство завжди плекало цю мрію. Уміти літати. Мрії здійснюються одна по одній. Чарадше люди втілюють їх у життя ненастанною працею. Я і сам хотів би політати в аероплані». Шерлі написав мені, що перший політ розчарував його», – мовила Ріла. «Він гадав, що відчує себе птахом, який ширяє в повітрі. Натомість у нього було відчуття, немов він зовсім не рухається» а просто під ним падає земля. А вперше, коли він полетів сам без інструктора, він раптом страшенно затужив за домом. Доти він ніколи не почувався так. Аж тут йому здалося, що він линив в безмежному просторі, і йому раптом так захотілося вернутися на стару добру землю до своїх побратимів-людей. Недовзі він оговтався, та через це відчуття страшної самотності перший політ назавжди лишився для нього жахом. Аероплан сник з очей. Лікар Блайд, зітхнувши, опустив голову. «Щоразу оздрівши котрогось із цих літунів, я вертаюся на землю, відчуваючи себе дрібною, жалюгідною комахою. Енн, – звернувся він до дружини, – пригадуєш, як ми вперше їхали разом у бришці на концерт до Кармоді? Тієї осені ти щойно почала вчителювати в айволлійській школі. У свою лискучу новесеньку бричку я запріг чорну кобилку з білою зірочкою на чолі і був найщасливішим хлопцем у світі. Мабуть, наш онук запрошуватиме свою дівчину на вечірні прогулянки у аероплані». «Аероплан не буде такий хороший, як була твоя зірка», – мовила Ен. «Машина – то лише машина. Але, Гілберте, твоя зірка була жива. У поїздці на ній було щось, чого ніколи не матиме навіть політ поміж хмар. Ні, я не застрій дівчині свого онука. Пан Мередіт слушно каже. «Царство Боже!» Царство любові і щастя залежить не від зовнішніх обставин. Крім того, – серйозно докинув лікар Блайд, нашому внукові доведеться всю увагу присвячувати аероплану. Він не зможе кинути вішки і усю дорогу дивитися в очі своєї милої. І в мене є жахлива підозра, що аеропланом не можна керувати однією рукою. «Ні», – похитав головою він, – «думаю, я все-таки вибрав би зірку». Того літа війська центральних держав знову прорвали російську лінію оборони і Сьюзен скрушно заявила, що боялася цього, відколи Керенський раптом узяв і женився. Пані Блайдорогенька, я не осуджую таєнства шлюбу, та коли чоловік улаштовує революцію, йому і без того повна голова клопоту, отож ліпше відкласти весілля до кращих часів, а нині росіяни переможені і марно вдавати, що це не так. Та чи ви бачили відповідь Вілсона на папські мирні пропозиції? Вона чудова. Я і сама не могла б краще висловити суть усієї справи. Я відчуваю, що за цю відповідь можу пробачити Вілсону все. Він розуміє значення слів, які вживає. Можете бути певні. До речі про значення слів, пані Блайдорогенька. Чи чули вони щодавню історію про «Місяця з баками»? Днями він відвідав школу, що стоїть на Лобрицькій дорозі, і надумав улаштувати четвертокласникам такий собі іспит з орфографії. Бачите, вони там досі мають літній семестр. А восени і навесні в них канікули. Вони, пані Блайдорогенька, вельми відсталі люди. Моя небога Елла Бейкер сама навчається в тій школі. То вона мені і розповіла, їхній учительці зненацька розбудилася голова, то вона вийшла подихати, доки пан Прайор перевіряв знання учнів. Діти чудово дали собі раду із правописом, та коли місяць почав запитувати, що означає те чи те слово, геть розгубилася, бо того ще не вивчали. Ела і інші старші діти дуже засмутилися. Вони страшенно люблять свою вчительку – а пан Ейбл Прайор, брат Місяця, член опікунської ради, настроєний проти неї, та ще й підбурює решту прогнати її зі школи. Тож Елла з однокласниками боялася, що коли діти не зможуть відповісти на питання, Ейбл подумає, що їхня вчителька недостатньо кваліфікована і зновна посядеться на неї. Ну, та малий Сенді Логан орятував становище. Він серідка, проте кмітливий, і миті збагнув, що за один цей з із баками – «Що таке анатомія?» – запитав Місяць. «Біль у животі», – відказав Сенді, не змигнувши оку. Місяць із боками не вігла з пані Він і сам не знав, що воно означає. Тож і сказав «Добре, дуже добре». Решта класу теж змакитили, принаймні троє-четверо найрозумніших, і підтримали гру. Джин Блейн сказала, що акустика – це релігійні суперечки». Мюріаль Бейкер заявила, що агностик – це той, у кого стався розлад шлунка. Джим Картер сказав, що абсорбція – це коли їси тільки овочі і так далі до самого кінця списку. Місяць із боками знай собі казав – добре, дуже добре. Аж Ел відчула, що вдушиться від прихованого сміху. Коли вчителька повернулася до класу, місяць похвалив її за те, як добре діти тямлять усе, що їм пояснюють, і сказав, що зверне особливу увагу опікунів на її безцінний талант. «Це така рідкість, – мовив він, – коли четвертокласники жваво дають правильні відповіді на запитання щодо будь-якого слова. Він пішов весь аж сяючи, Проте Ела розповіла мені про це потай, і ми, пані Блайдорогенька, мусимо зберегти таємницю заради їхньої вчительки». Вона неодмінно втратить посаду, коли місяць із баками дізнається, як його пошили в дурні. Того ж дня в Інглесайд прийшла Марі Ванс і розповіла, що Міллору від Угласу, пораненому під час битви за 70-ту висоту, довелося ампутувати ногу. Усі в Інглесайді поспівчували Марі, полум'я патріотизму в душі, якої спалахнули не одразу, але нині палало так само незгасно, як і в душах решти у «Мене бува дражність, що чоловіка я матиму тільки з одною ногою», – сказала Мері, надимаючись від гордощів. «Та радше я вийду за одноногого Міллера, ніж за будь-кого іншого з цілим десятком ніг. Хіба, – замислилася вона, – хіба за Лой Джорджа?» «Ну, я мушу йти. Думала, вам цікаво буде почути про Міллера, то завітала із кремниці, але мушу бігти додому». «Я обіцяла помогти Люку МакАлістеру скертувати снопи». Тепер ми, дівчата, повинні зібрати врожай, коли хлопців так мало зосталося. Я вже маю собі комбінзон, і він мені дуже лечить. Пані Дуглас каже, що це непристойно, і комбінзони слід заборонити. Навіть пані Еліот не схвалює їх. Але, бігме, світ рухається вперед, і немає для мене більшої втіхи, аніж обурити стару Кіті Дуглас. «До речі, тато, – мовила Ріла, – я хочу на місяць заступити Джека Флега в крамниці його батька». Я обіцяла йому, якщо ви дозволите. Тоді він допоможе фермерам зібрати врожай. У Полі я не придамся, хоча багато дівчат дають собі раду з такою працею, але зможу, бодай, вивільнити Джекові трохи часу. Джимс тепер не завдасть вам клопоту, а вечорами я завжди буду вдома. «Гадаєш, тобі сподобається зважувати горох і цукор, краєте масло та відлічувати яйця?» – підсміхнувся лікар Блайт. «Ні, але річ не тім. Це просто мій внесок у спільну справу. Отже, на місяць зріла стала за в крамниці пана Картера Флега, а Сьюзен рушила працювати у вивісяних полях Альберта Крофорта. «Я ще не згірша за інших», – пихато підсумувала вона. «Жоден чоловік не вміє скертувати так, як я. Коли я прийшла до Альберта і сказала, що поможу, він лише глипнув із недовірою. Каже, боюся, ви не подужаєте». А я йому, «Дай, но ну, я спробую, і побачиш». Я гаруватиму, як проклята». Мешканці на намить уніміли. Тиша ця означала, що вони захоплені мужнім рішенням С'юзен податися в поле. Проте сама С'юзен хибно витломочила мовчанку і засмагле обличчя її спалахнуло присоромленим рум'янцем. «Пані Блайдургенька, здається, я набула прикрої звички лаятися», – випашливо проказала вона. «Подумати лише, до чого я дожилася у моєму віці. Жахливий вцірець для маленьких дівчаток». Певно це тому, що я забагато читаю газет. Нині вони так лихословлять і не замінюють лайки зірочками, як то було за моєї молодості. Ця війна розбещує кожного. Сьюзен стояла на возі повнім вівсяних снопів, із розкошленим сивом волоссям і підіткнутим задля зручності та безпеки подолом. «Даруйте комбінзоне, то не для Сьюзен». У поставі її не було нічого ані гарного, ні романтичного. Проте дух, який додавав наснаги її кощавим рукам, був той самий, що допоміг канадським солдатам озяти Вімі Ріш та відкинути німецькі легіони від Вердина. Утім, навряд чи пан Прайор, минаючи Сьюзен у брижці і поглядаючи, як вона вправно бере на вила сніп за снопом, думав саме про це. «Моторна жіночка», – міркував він. «Одна варта двох молодих. Не зле, не зле» якщо Мілгрей повернеться живий, лиш я є без Міранди, а годувати жінку дешевше буде, аніж наймати служницю, яка ще може піти і покинути чоловіка на призволяще, коли заманеться. Треба обміркувати це. А через тиждень пані Блайт, вертаючись по обіді додому із Глена, заклякла біля інглісайської хвіртки, паралізована геть незвичним і дивним видовищем. Із кухонних дверей вихопався пан Прайор. І побіг так, як цей натоптаний, пихатий чоловік не бігав уже багато років. У кожній рисі обличчя його знати було жах, і то цілком виправданий, бо за ним, наче мстива фурія, летіла Сюзен із великим чавуним казанком у руках. Казанок парував, а погляд Сьюзен не віщував нічого доброго, предмету її ненависті. Якби вона лише спромоглася наздогнати його, жертва і гонителька промчали морішком. Пан праєр на кілька секунд раніше за Сьюзен дістався хвіртки, розчахнув її і вибіг на вулицю, навіть не глянувши на отитеріло господині Інглсайду. «Сьюзен!» – видихнула Енн. Сьюзен спинилася на бігу, поставила казанок і прогрозила кулаком панові праєру, який і далі тікав, очевидно вважаючи, що там чить за ним слідом. «Сьюзен, що це означає?» – дещо суворо запитала Енн. «Ви цілком справедливо цікавитися, пані Блайдорогенька», – відказала розгнівана Сьюзен. «Я давно не була така люта. Цей, цей, цей пацифіст мав зухвалість прийти сюди, просто на мою кухню і запропонувати мені вийти за нього заміж. За нього!» Енн притломала сміх. «Але, Сьюзен, невже ви не могли знайти, ну, менш театральний спосіб відмови?» «Подумайте, що сказали б сусіди, якби хтось із них проходив мимо і побачив таку виставу». «Так, пані Блай, дорогенька, ви правду кажете. Я не подумала про це, бо в ту мить не могла міркувати розважливо. Я просто знавісніла. Ходімо в дім, і я вам усе розкажу». Сюзин підхопила казанок і почимчукувала на кухню, досі тремтячи від обурення. Зловісно грюкнувши, вона поставила казанок на плиту. Заждітно, пані Блайдорогенька, я відчиню всі вікна, щоб провітрити туди, як годиться. Ось так уже краще. І мушу помити руки, бо я потисла руку місяцеві із баками, як він зайшов. Тобто, я не хотіла цього, але він простягнув мені свою тлусту лапу, і я геть розгубилася. Я саме закінчила денне прибирання, тож, на щастя, усе сели чистотою. І я ще подумала, от і фарба в мене кипить, устигну виберти клапті для килимків і просушити ще до вечері. І в цю самісіньку мить на підлозі я вздріла тінь і підвела очі. То був місяць із баками. Він стояв на порозі, весь виряджений і лискучий, не би його накрохмалили і відпрасували. Як я вже визначила, пані Байдорогенька, я потисла йому руку і сказала, що вас і пана лікаря немає вдома. А він відповів, я прийшов поговорити з вами, пану Бейкер». Я запросила його сісти, бо я чемна жінка, а сама стала посеред кухні і зиркала на нього якомога зневажливіше. Здається, його це спантеличило, попри всю його нахапну самовпевненість. Проте він, глядячи на мене, спробував одати ніжність у тих своїх поросячих очицях. І мені, пані Блайдорогенька, зненацька сяйнула жахлива підозра. Я відчула, що зараз мене уперше в житті покличуть до шлюбу. Я завжди гадала собі, що добре було би відмовити, бодай, одному залицяльникові, щоб гідно дивитися в очі іншим жінкам та хизуватися цим. Того ви від мене не діждетеся. Цю пропозицію я вважаю образливою, і якби змитикували, як уникнути її, то уникла би». Але тоді, пані Блайдорогенька, я перебувала в невигідному становищі, оскільки мене заскочила зненацька. Я чула, що деякі чоловіки воліють позалицятися перш ніж освічуватися, бодай для того, щоб чесно заявити про свої наміри. Але місяць із баками певно вирішив, що я схоплюся і за соломинку, а тому так і кинуся на нього. Тепер йому відкриються очі, пані Блайдорогенька. Так-так, йому відкриються очі. Цікаво, він уже спинився чи досі біжить? «Сюзен, я розумію, що його пропозиція вам не лестила. Та хіба ви не могли відмовити делікатніше, аніж отак гнатися за ним до самої хвіртки?» «Можливо, пані Блайдоргенька, та я і сама хотіла, але одна його фраза обурила мене так, аж я не стерпіла. Аби не це, я не погналася б за ним із казанком. Я перекажу вам усю розмову. Місяць усівся, як я вже сказала, а док лежав коло ніг на іншому стільці. Той кутиську вдавав, що спить, але я добре знала, що він не спить, бо ж увесь день був гайдом, а гайд ніколи не спить, до речі, пані блайдорегенька. Чи помітили ви, що тепер він частіше буває гайдом, ніж джекілом? Що більше німці перемагають, то гайдіше він стає. Подумайте, пані блайдорогенька, що це означає. Словом, місяць із баками не думав підлеститися до мене, похваливши котиска, не знаючи про моє справжнє ставлення до нього. Тож простягнув пухку руку і погладив пана гайда по спині. Гарнюний котик, проказав він. Гарнюний котик підхопився і укусив його, а тоді страхітливо нявкнув і вилетів геть за двері. Місяць отитеріло поглянув у слід йому. Ото от химерна тварюка, проказав він. Щодо цього я згодна з ним, але ні не хотіла показувати йому це. Та і яке право він мав називати нашого гайда тварюкою? Тварюка чи ні, мовила я. А він розуміє різницю між канадцем та гуном. Гадаєте, пані Блайд, дорогенька, то був достатньо чіткий натяг, а з нього, як з гуски вода. Він собі вмостився зручненько, готуючись побалакати, і я подумала, коли він має що сказати, хай каже і йде. Бо я до вечері не матиму часу на залицяння. Отож і сказала йому, пане прайор, якщо ви прийшли поговорити про щось, я воліла б зробити це якнайшвидше, бо нині маю багато справ». Він аж розцвів, поглянувши на мене з під ореола своїх грудних баків, і каже Виділу жінка, і я згодом з вами. Не варто ходити у коляс і гаяти час. Я пропоную вам вийти за мене заміж. Отак, От пані блайдорогенька. Нарешті я вислухала освічення уперше за 64 роки чекань. Я лише зиркнула на цю пихату істоту і сказала Джозаї Праєр, я не вийшла б за вас, навіть якби ви лишилися єдиним чоловіком у світі. Ось вам моя відповідь. І можете йти собі з нею. Ви, пані Блайдорогенька, певно ніколи не бачили такої ошелешеної людини. Він був заскочений, аж момоволі виявив справжнє своє міркування. Каже мені, от такої. Я думав, ви будете тільки раді віддатися. І тут, пані Блайдорогенька, ясно вісніла. Гадайте, я не мала на те підстав, коли той гун і пацифіст узявся так ображати мене. «Забирайтеся!» – крикнула я і схопила цей казанок. Він, очевидно, подумав, що я зненацько ошаленіла, і вирішив, що казанок – то небезпечна зброя в руках божевільної. Принаймні, він забрався, і то негайно, як ви самі бачили. Найречі тепер він скоро повернеться, щоб зробити нам будь-яку пропозицію. Ні, я думаю, він затямав, що в глені Святої Марії є, бодай, одна незаміжня жінка, яка не прагне стати дружиною місяця з баками.